Med? Absolut. <coughs> <coughs> radio det här är vecka nio som vi är igång, avsnitt nio. Det är ju snart 10-programsjubileum 10 här ju. Ja, det kanske blir, det sista nästan innan jul tänkte jag så här. Det kanske blir avsnitt tio och sen en julspecial. Sen får mm. vi kanske börja fira jul och sånt härligt. Men eh, kul, But nio. But we'll be back. Japp. Yep. Absolut. Hur mår ni då, boys? Jo, fan, det, det är okej. Okay. Jag var lite seg förut. Jag tryckte i mig en stor jävla pizza som man var jävligt degig. Men eh, jag tog mig hit. Ja, det känns kul att du är här Simon. Tack så mycket. Hur är det med Jakob? Ja, det är väl lite sådär också. Aha. En eh, analkande vinterförkylning. Jag har tagit över min tillvaro. Fan vad typiskt svenskt. Det är inte riktigt bra. Eller så är det postsyndrom på en bakfylla. Ja, det var julsittning i lördags. Hur det var, var en det? julsittning eh, i lördags, ja precis. Villan levererade. Villan levererade bra. Det var jävligt bra. Eh, uppstyrt som fan. Kul. Säga. Och, eh, Jag såg lite bilder. Det såg väldigt härligt ut. Mm, jag tycker Stampus levererar högt i år. Mm, bra kul, kväll alltså. Bra leverans ja. Och sen var det adventsfika igår var jag också. Jag vet inte, det var kanske inte någons... Jo, jag, jag var där också faktiskt. Mm. Du, du tog det upp då även trots, äh, trots lördagens brådade. Ja, precis. Jag tog dem upp. Det var ju klockan tre. Så att det, <laughs> det var typ frukost kanske. Ja, det var <laughs> faktiskt <laughs> ja, härligt. Var det. härligt. Det var också härligt kanske. Det var härligt. Det var som sagt... Jag tycker det är mycket bra evenemang i år. Ja, ja det känns som att uh, Villan och Stampus levererar storartat... Det får vi se att vi är med och bidrar till. Va? Ja, det tycker jag. Ja, det, det här är ju leverans på hög nivå. Vi, vi drar igång dagens program med veckans spaningar och Simon, jag frågar dig, vad har du spanat på? Ja, jag har spanat på matchen mellan AFC Wimbledon och MK dons så då kanske folk där undrar vad fan har du kollat på den matchen för? Jo, därför att det är en väldigt spännande match. De, det finns en väldigt, en väldigt historik bakom den här matchen. är att Wimbledon FC som de hette förut heter nu MK Dons. Mm. Uh, Wimbledon FC var ju en gammal, anrik uh, fotbollsklubb som bildades... Framgångsrik åt... Fram... Ja, hyfsat framgångsrik i alla fall. De vann... Uh... Men de bildades 1889. De vann faktiskt uh, FA-kuppen 1988 med The Crazy Gang. Som är ändå ett legendariskt gäng idioter och dårar som man måste älska lite. Dennis Wise, John nu, Vinny Jones. Jag tänkte det precis. ändå Vinny Jones. Jo då, och, jo och Laurie San Sanchez och flera. Det var ju spelare som ingen annan klubb ville ha. Det är kanske de... där den svenska titeln på någon film, Benknäckagänget kommer ifrån. Men ja, jag... det kan vara det. Det kan, mycket det kan, man, kan vara det. Faktiskt. Men i alla fall det, det var alla dårarna som ingen klubb ville ha. De samlades då i Wimbledon FC som de hette då. Och gick då och vann FA-kuppen 1988 mot eh, dåvarande giganten Liverpool på straffar. Mm. Vilket är grymt häftigt. Men sen så blev det lite finansiell trubbel. Det de var hård, det är hård konkurrens inne i, eh, inne i London. Det finns så sjukt mycket fotbollsklubbar. Och eh, då började styrelsen kolla sig runt efter att ja, flytta klubben helt enkelt till mm. en annan stad. Till Milton Keynes som heter som ligger ett par mil utanför London. Eh, och då köpte en affärsman Pete Winkleman klubben och eh, flyttade klubben dit och således blev de MK Dons och detta kan man ju anta att det var ju inte så där jättepopulärt bland eh, FC Wimbledon eller Wimbledon FCs eh, supportrar. Så de, de rasade ju kring De detta. rasade, de blev ju bananas och ett par dagar senare så bildade de... Wimbledon AFC som börjat från grunden och nu spelar i League 2. Ja, det man kan ju säga att de gjorde en liten så FC United grej, mm. light, var ju, eller Fast FC du United är, är light snarare. Det här är ju, och inte nog med det, utan MK Dons vill ju även sno hela Wimbledon FCs historia och de vill även ha eh, bucklarna som de hade vunnit och eh, även FA Cup guldet från 1988. 1988. Mm. Men det fick de inte. 2007 så fick de, eh, tog det slut och då var det väl tvisten avgjord då AFC Wimbledon får behålla sina rättmätiga buckler kan man väl tycka. Men nu, nu mötte de här två lagen varandra i eh, FA-kuppen. Mm. Och eh, tyvärr så vann väl eh, MK Dons med 2-1 på straffar eller på förlängning var det. det blev blev ingen poetisk rättvisa. Nej, ingen poetisk rättvisa men ändå jävligt häftigt att se ett lag gå från noll till ändå spelar i League 2 nu och, och möta just den här. Och det var ju många Wimbledon-supporter som bojkottar matchen för de vägrar att eh, erkänna MK Don som en eh, fotbollsklubb. Ja, jag hörde det, det har varit något liknande något tidigare och jag vet inte om det är att de har mötts tidigare kanske. Nej, men det, har, det har varit någon sån här situation tidigare där de har eh, tagit upp just den här storyn, vet jag. Eh, tidigare. Ja, mm. Och sen var det väl också att eh, MK Dons ville att de skulle ha, ha historien då att de skulle ha bildats 1889 mm. då Wimbledon FC bildades men det fick de inte heller nu så att de jag tror att det är 1984 eller någonting så står att de har bildat. Och MK Dons spelar också gamla Newcastle sopan får man väl ändå säga Alan Smith, största oh. floppen i historien en, eller en av dem i alla fall den blonde anfallaren uh, ja, är fruktansvärt värdelös. Ja, är inte en del av Leeds andbreaker. Jo, ja, Leeds, det han var sen bra där men det i United honom ja. och spelade honom som anfallare sen blev han mittfältare. Ja, jag i... fick han inte nummer 50 United av någon anledning. Ja, ja, i, i, i, Newcastle ja, en, en I Newcastle var en, i Newcastle var han horribel i alla fall. dansade ju på, på bordet när han såldes. Mm. Lillebrorsan spelar gott får de inte Jaha, kan vara okay. så uh, dessutom lite kuriosa så uh, tror jag med minnas att MK Dons har ett fruktansvärt fult klubbemblem också. Ja, det är mycket möjligt. Man, man, man kan ju inte göra annat än att inte tycka så mycket om den klubben. Nej. Bara på grund av... Eh, Pete Winkleman har ju för sig ångrat sig så här, efterhand, men det är väl för att han fått en mobb efter sig, antar jag. Eh, och kände sig lite osäker, men här, alltså det känns fel. Eh, hela MK Dons känns fel. Man ska ju fan engälla en, en klubb där Dennis Wise har fått lyfta troféer i. Ja, ja, Dennis Wise som för övrigt har varit utlånat till Grebbestads IF. <laughs> Någon får av ja, magi i det också. Ja, men... Vem fan vill ha Dennis Wise, John Fersno och Vinnie Jones efter sig? Eller Laurie Sanchez? Det är, ju inte, det är ju inte de snälla killarna. Nej, det känns inte så. Det är inte svärmorsdrömmarna br i brittisk mm -hmm. fotboll kanske. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, kul, uh, kul story tänkte jag säga. Det var det inte alls, men spännande. Spännande uh, och intressant tycker jag. Mm. Jakob, uh, vad tar du med dig från veckan? Ja, en lite mer lokalt förankrad spaning. Mm. Och det gäller Helsingborgs IF. Okay. Som i förra veckan släpper låten och Helsingborg. Ja. En, någon form av... Eh, jag ska inte säga att det är någon replik på Åtida Bergs. För det handlar inte riktigt om samma sak. Och det handlar om året 2011. När man tog trippen. Mm. Men det är ju, man får ju ändå säga att det är deras... deras det, det är alltså spelarna som gör en insats här. Med Kristoffer Andersson i spetsen. Där man eh, hyllar året 2011. Och det är, det är ganska kul. Kristoffer Andersson förövade en riktigt snygg fru. Sanna Andersson. Mm. har lite gemensamma vänner med mm -hmm. ett sidospår eh, där, har, där gör jag gärna bland annat Erik Edman eh, Per Hansson och eh, Erik Sundin några sköna känger. så jag tycker att ni ska gå in på vår Kulture Radio-sida så länkar vi den där, där jag, jag, jag tycker att den låten är fantastisk faktiskt, den är briljant det, jag, jag, det visar på någon form av självdistans som jag tycker fler är en skön självdistans ja. och vi har ju sett, nu och Illaberg såg vi men vi har också sett lite internationella eh, exempel på detta, bland annat vår jingle Pazza ett exempel på när Javier Sanetti mm. Esteban Cambiaso med flera stämmer upp. Den är lite mer smörig dock. Lite mer smörig, men också Men då, det är lite, men... lite mer italienska nu, så det, det hör ju hemma att det ska vara lite smörigt bra, och glassigt liksom. Också en bra dänga, måste jag säga Ja, mm. den de, de, de är också Det eh, finns en dansfaktor även i den låten ja, Verkligen. Så det är väl min spaning Så att jag tycker vi länkar den omgående så får ni lyssnare ta del av den i pausen Mm, mm. Det är... Jag har jag redan gjort så det är bara in och lyssna när vi slänger igång nästa låt. Eh, jag själv har eh, under dagen fått eh, erfara det som jag har bevarat nu i ett par veckor att Roa Hansen är klar för HF. Det är också lite lokalnyhet här. Ja, exakt. Apropå HF och hela den här biten. Det har ju varit snackis ända sedan oktober, tror jag. Får man fråga sig hur du, ställer du dig till att han bytte klubb? Nu. Han har ju ändå gjort succé i klubben, får man väl ändå tycka. Ja, jag har ju uttalat mig detta innan. Och jag framförallt så tycker jag det är väldigt tråkigt det här med att nu är vi... <coughs> det är han som har, har tagit oss upp från bottenträsket i Superettan på två säsonger till att 2013 spela Allsvenskan. Det är liksom hans projekt i stora alltså det är mycket sådär det är mycket känslor kring det här så det är lite tråkigt förstås, eh, även om jag nu har förväntat mig det ett tag han bor ju i Skåne som sagt och eh, på så vis är det ju inget, man kan ju inte stämpla någon form av svikare, det är, det är ett steg uppåt i hans karriär förmodligen helt objektivt sett eh, och sådär så det finns ju en viss förståelse om man ska vara objektiv. Har han HF-sympatier kan det tros? Eller är han uppväxt i Skåne? Han är från Perstorp för Han från men då kanske han är HF-are. Det är ändå relativt lokalt. Det var ju Engelholm, han breakade i på något sätt sådär. Engelholmarna brukar ju rent traditionellt hålla på HF. för Engelholm är ju jätteroligt att hålla på. Nej, men det är väl lite så kanske. Å andra sidan så... Man kan ju se det som att han gjorde en lite infekterad övergång redan från Engelholm till Öster. Det var ju också en sån här eh, transfer där han hade tid kvar på sitt kontrakt med Engelholm, Men Öster plockade honom och det, väl, det, det var väl lite infekterat från Engelholms eh, ordförandes sida. Kommer jag ihåg eh, i den övergången. Och även nu ryktas det om att han tar med sig en Öster-legendar vid han, eh, KGB. Karl Gunnar Björklund, eh, Öster-Väcksjösån far till Jocke Björklund, eller var han farbror eller far till Jocke Björklund? Före Jocke Björklund kan ta med en 3-dutt, en klassiker. Nej, äh, han hade väl en säsong i Öster eller något, tänkte jag säga, eh, Jocke just. I alla fall, eh, och det är ju också lite trist att han, för han har ju bildat ett bra, bra team med KGB mm. och eh, att han, det känns ju på något sätt lite vad ska han ta med sig honom? Ja visst, det är ju ganska klassiskt man tar med sig sin andra tränare. Inget eh, märkvärdigt i det, men det är just det här. Han har ju den lokala Växjö-förankringen, vilket känns som att han kunde ju... Hade han varit kvar likt typ eh, Stefan Hellberg som vi pratade om i Norköping. Mm. Eh, din kära farbror. Yeah. Mm. Morbor, kan Morbror, morbror ja. Exakt. Eh, att vara kvar i klubben och liksom på något sätt vara en fast punkt, istället för fast. att bara följa med sin... Eh, han är ju i för sig Sylvia väldigt mycket också. Mm. Så att, eh. Jo, det är sant. Mm, I vilket fall som helst. Det riktas väl lite om att det nu, det nu blir ja, det, eller rätt att sagt så här 14.00 var det presskonferens här i Helsingborg och Roa Hansen presenterades som ny tränare. Två timmar senare kallade till presskonferens och då var det dags att presentera Andreas Thomson faktiskt som som ny tränare för Östers för 2013 och tre år framöver. Vad är kul. Mm. Som i år uh, gjorde ett bra jobb med, eller i två år har gjort ett bra jobb med Rotterberg. Mm. Jag vet inte hur länge han har varit där. Men han har varit uh, ett par år han varit. Han, han började sin träning, tror jag, i Linköpings FF, mm. som nu är, som är BK Linköping, tror jag de heter nu F. Ja, FK Linköpings. Jag. jag har ingen ja. aning. Det, det, det, är borde, så... det borde vara min hemmarena känna. Ja, lite Men det äh... finns ingen vidare fotbollsklubb i Nej, det finns, det finns det absolut inte, men han var där vet jag, i alla fall och sen så han har varit ute i Österberg också varit för lite ansvarig lärare för det fotbollsgymnasiet som finns där nu. All right, all right. Så att eh, han har varit där ett par år och jag vet att han har eh, jobbat ihop med Christian Bergström ganska mycket. Mm. Eh, och eh, ja, det, det finns ju en en småländsk förankring i honom. Eh, han har ju Kalmar och ja, Ölänning slash Kalmarita han väl eh, och har spelat i KFF som jag har förstått det. Eh, det kan väl sticka i ögonen på något sätt men ja. Men Åtvid eh, grejerna har gjort det ändå väldigt strångt. Tar ta de upp till allsvenskan och håller dem, dessutom håller de kvar där. Det är ja och så jag menar med tanke på att de sålde eh, Magnus Eriksson efter halva säsongen som eh, som gjorde en som fruktansvärt bra vår mm. eh, och de klarade kontrakten Sett till vårens, vårens insats så, så var de ju ett nästan... Ett fenomen kan man kalla Under topplaget, mm. men det de låg över sju och sexa och vevade där någonstans. De tog ett par rätt fina skalper också mm. där på kopparvallen. Ja, det var så de slog AIK i somras faktiskt, tycker mm. att man får säga Hade ganska stor betydelse i slutändan. Mm. Sen Absolut. vet jag att Thompson uttalade sig väl om det här att de hade ju en sån här lite konstgräsfördel. Hur mycket det nu är. Nu är ju snart hälften konstgräsbaserade. Men i alla fall så hade de väl en liten så här hemma plans del med sitt konstgräs och sådär vilket ju inte Öster har men, men de har ju ändå å andra sidan en ny borg och ja det ska bli spännande det här. Det ryktas om att en ny assisterande då eventuellt kan bli Divan Pettersson också en småländsk ja, öster och småland han mycket i. han tränade i Värnamo nu senast halva säsongen i alla fall och räddade ju deras kontrakt. Jag läste att Skula, som kanske är på väg till Norrköping gamla sundsvall -spelare nu som... Jaha, mm. eh, ja, i alla fall att det, det kommer inte ges något besked förrän han kommer tillbaka från sin semester i USA, men att eh, det är att det IFK är en av klubbarna som är spekulanter på honom. Mm. Ja, han är ju jäkla vilken säsong han gjorde. Han har han varit väldigt duktig i Sundsvall i flera säsonger i alla fall, men ja. Kul. Det har varit en bra vävning. Verkligen. Men eh, Andreas Thompson blir blir nytt och jag tror att det kan bli ganska spännande det här. Såklart har det optimal varit för att behålla Roa men eh, en tränare som har klarat kvar ett, en, en nykomling det är ju precis vad vi söker på andra sidan. Roa Hansen hade ju ingen allsvensk rutin så jag vet inte. Med lite, med lite liksom så här, att han lyckas sätta gruppen och hela den biten då kan det nog bli bra faktiskt. Mm. Det tror jag. Absolut. Får mm. Hoppas på det. Let's hope for that. The sweet serenades moving on. Och eh, vi drar vidare till eh, de brittiska öarna, där vi såg Benites eh, kris bli allt djupare. Ja, 3-1 mot West eller 1-3 i baken mot West Ham. Ja. Vad sa du, han har lägst odds på att bli kickad först? Ja, jag såg en artikel idag om att eh, som, det var något stort spelbolag som hade lagt ut åt sen för att man kunde spela på vilken tränare som ryker näst. Men det är ju självklart, det som jag sa förut i pausen det är ju som att, det, att Chelsea sparkar tränare är lika, lika säkert som att solen går upp på morgonen. Liksom. Det är oundvikligt. Mm. Så är det ju bara. Han, ja, är, väl, han är väl också den Chelsea-tränaren av ja, de här vad var det, åtta, nu, nu blir det nio sen eh, Abramovich tog över eh, som eh, har startat. Där får man tänka bara att det var en sämre bara, ju mer jag tänker på det, hur dum får man vara och sparka Dimitrije det, det gick ju ändå skapligt under honom. Nu har man Rafa Benitez så det går åt, en, åt helvete inte sagt. Ja, nu är det ju, nu är bara, bara varit i någon vecka Jo men svår, det är ju men... Vi får, vi får se. väl se. Det är väl lite tid att utvärdera det där än. Men, jo eh... men du tänker lite som Abramovich. Tycker jag gör det. När jag gör det. Ja, det du, du, tänk, jag ja, tänker jag... som Bramwich. Det går åt helvete alltså måste han bort. Let's kick him out. Ja. Ja, jag vet i fassen hur det här ska gå. Det, han har ju inget förtroende från Fansens sida, och jag vet inte riktigt om. Om Abramovic var särskilt imponerad ens när han anställde honom. Det var väl just det här att det kanske var den mest meriterade tränaren på marknaden jag som att, var löst. Han verkar ju alltid titta på minuter. Och jag kan inte förstå det. Han verkade, det kändes som att det motiven ändå hade omklädningsrummet. Mm. Vilket känns så jävligt viktigt. En jävla hedmanvärvning. Ja, äh, mm. Om en lite, lite större, större skala A, kanske. A, eller en Thomas Brolinvärvning kanske från Lidsvärmning. Äh, all hedel till Thomas Brolin dock. J Hjälte men... Uh, det var ingen bra värmning för Leeds. Nej, det gick ju inte så. Uh, ja, 3-1 alltså till West Ham. Och uh, sen har vi även uh, den stora överraskningen av West Bromwich. Som uh, tas ner på jorden av Stoke. Mm. Såklart, Stoke är väl uh, en riktig mördare för många lag. Riktigt tung klubb att möta. Mm. Spelar jag gillar inte hur de spelar men de spelar ja, väldigt smart ut, ut efter sina förutsättningar. Det måste man ge dem. Långbollar, stora spelare tunga spelare. De spelar smart. Mm. Hade, hade de försökt spela som City så hade de kanske inte ens satt kvar i Premier League men nu spelar de efter sina förutsättningar och, och stannar ju kvar år efter år efter år. Ja så man måste ju är... säga att uh, Tony Pulis gör väldigt bra jobb som manager i den klubben. Han, han spelar ju som sp vi var inne på, liksom det här att ta fram maximal av sina resurser. Det ja. spelar sjukt tråkigt fotboll men det är väldigt effektivt och funkar. Det var ganska kul förra veckan. Jag såg inte Helens match men förra veckan i Premier League-studion så var det just där då visade de en sekvens när de avgjorde matchen eh, när de verkligen körde två ett, ett tillslag. Såhär, klapp, klapp, klapp, klapp nicka ner och mål. Mm. Eh, och Erik Niva avslutar med typisk typiskt fotboll. Ironiskt då. Givetid, mm. för, de, för de visade upp en fin spelsekvens. Så kanske bör de bli så bekväma att de även vågar eh, spela ut någon gång ibland. Eh, de kanske har ett något oförtjänt rykte tänkte jag säga. Det, det har de ju förtjänat verkligen. Fast det, det, det är väl mer att det är undantaget som bekräftar regeln ja. där än att det är snarare att det är en regel. När de är inte på väg att bli något sammanhang. Samma nej, då kommer de aldrig bli heller. Men jag säger inte att det är fel heller. Jag säger bara att det är tråkigt, men det är, det är, smart. De hade det är någon, smart. De har någon statistik för sig om det är nollor eller något sånt i år. Mm. Där de ligger jävligt bra på Då Och effektivitet tror jag också mm. de ligger högt på skott på mål eller mål på målskott. Jo men, det, men de Klotan. behöver inte göra mer än ett mål. Då går de hem och parkerar bussen liksom. Och mm. så har de tre pinnar. Mm. Om vi ska återigen referera till den här artikeln om att Benitez ryker snabbast till ägstått på det så var det Tony Pulis hade högstått på att ryka. Mm. Ja men han kommer inte ryka. Det, det... Högre än Alex Oj. Oj, Ja det är ju kanske lite... Jo upprattat. men fast räknas det om man får en hjärtattack? Jag tror, tror inte att... Det... Nej, ja, det är ju så han kommer sluta i den där klubben. Typ. Ja, typ så Jag såg dock att han var, han var väl ute och nu, nu har det börjat röras lite på oss. Jag förstår inte vad som hände Det är ju bara december. Men det har börjat snackas om om Pep. Det har börjat snackas om Ancelotti. Det har börjat snackas om Mourinho. En liten, liksom... Ja, han var väl ute i media och kommenterade någonting om att Mourinho hade passat som efterträdare till mig. Läste jag någonting? Mourinho... Eller, nej, Ferguson, äh, precis. det var det jag. Har ju, det verkar som att han inte kommer skriva på ett nytt kontrakt för Real. Det är väl lite så, kanske. Eh, och, eh. Det är frågan vart han kommer gå. PSG verkar vara heta på honom, men frågan om han vill ta sig an PSG. Ja, det, det, då snackades det också om Pep. Eh, Pep eller Mourinho till PSG då. Och det är väl de två kanske största eh, spännande tränarna. Men... Det, det är intressant om det det Pep med tanke på att Zlatan lirade. Det hade ju varit, kanske dumt, men så med, med tanke på deras historia och hur stort ego Slattan verkar ha ändå i mm. vad gällande hur han får vara på, i omklädningsrummet och på planen. Och där har vi ju å andra sidan Slattan som har uttalat att liksom, han älskar José Mourinho. Så det hade nog varit som handen i handsken förmodligen. Mm. Medan Pep då har ju, de har ju uppenbarligen en ganska infekterad eh, historik. Jag tror Mourinho skulle kunna göra sig bra i PSG faktiskt. För då, det verkar som att eh, Angelo inte ha riktigt omklädningsrummet och de här stora stjärnorna får göra lite som de vill men jag tror att José Mourinho är så pass stor stjärna själv mm. och så pass stor personlighet så han kan trycka ner dem och visa att det här funkar inte i mitt, mitt omklädningsrum Jag tror också det är så, det, det hade varit det Jose Mourinho eller, eh, jag drar fram ett wildcard eh, Fabio Capello mm. eh, just för att eh, Zlatan har ju varit ute flera gånger och berättat liksom att eh, han haft många tränare genom morgon, men när Fabio Capello pratade då höll man käften, det var liksom the mister eh, av alla och jag tror att det är väl den typen av, eh, inte kanske eh, som skapar skräck, men snarare den här som verkligen... Respekt. respekt. Jag, tror, jag tror att det är ett, sånt, ett, ett, ett, ett lag som PSG med så många köp och stjärnor måste ha en sån ledare, för annars så blir det kaos tror jag. Och jag, jag kan inte Carlo så bra, han, har ju, han, var, han var ju så jäkla länge i Milan så något måste han ha gjort rätt. Och eh, Chelsea var väl inte heller en helt bedrövlig period. Eh, han två Champions League-bucklar va? Eh, exakt, det är väl så. Minst, minst, tänkte jag. Och så någon som spelar med tror jag. Men i alla fall. En legend helt enkelt. Mm, men det känns inte som att det känns som att den här äh, star är i Carlo Ancelottis namn på något sätt. Eller personligheten farlighet. kanske. Ja, den här personligheten som verkligen osar respekt, liksom, som, mm. som jag i alla fall tycker Mourinho har. Ja, eh, det... Capello må har jag känner inte till någon så jättemycket men man får ju ta slatten på orden där kanske mm. men som verkligen osar respekt som man inte vågar det är väl en typisk det egentlig kan man jag precis mm. men som man inte kan liksom käfta emot eller säga emot utan det jag säger gäller jag tror att det är det som behövs han lyfte ju fram Capello mycket han hade någon dust med cibina i uh, Juventus, Juventus där ja. när han uh, slog till cibina eller något sånt och uh, ja. Capello tål i försvar efter det och uh, han verkar vara varit en stor man eller vad är en stor man? Ja. Också här, man ser att han hade mycket integritet, rakryggad avgår som förbundskapten i England. Men... Ja, liksom, det, var ingen, det var ju ingen som tänkte att han skulle få kicken. I alla fall, han hade ju vänt sina skeptiker tror jag på ett eller annat sätt. Eh, och det är ju ganska mäktigt att göra det i England. Där finns det ju skeptiker till hög och vänster. Men eh, där avgick han ju istället rakryggad, som för han tyckte att det blev liksom eh, för mycket fokus på fel saker och så vidare. Ja, det är respekt. Sånt ja, till är jag. Som till är. Vi, eh, vi har även sett att Arsenal nu, eh, vi, vi snackade om att de kanske var på rätt spår men nu torskar de hemma mot Swansea. Micho mm. gör båda målen. Micho King. Är eh, avsen vengare nummer tre på den här listan då. Nej, för sen var han ganska högt upp faktiskt. Mm. Eller faktiskt. Äh, faktiskt. Eller en måste ligga ganska ut. För det börjar ju lukta kris i Newcastle nu så alltså, får jag ändå tycka. Mm. Men eh, ja, det kan man säga. Eh, men måste komma en seger, då, det är, annars är det femte förlusten i rad. är Wigan ikväll då? Ja, det är Wigan ikväll, så att det, det är en måste-seger. Annars och, jag vet inte, det har varit en liten period nu med Padre men jag kan inte se att hans spel funkar. Nej. Han spelar inte alls så som jag då personligen, amatören tycker han ska spela, men han spelar mycket långbollar. Eh, inte på marken när man har sådana kvalitetsspelare som Caballé och, och Benarfa på marken som kan hålla i bollen och slå extremt fantastiska bollar och istället att bara köra långboll mot från, från Mike Williamsons betongfot upp till Dembabba eller någon annan, liksom det, det mm. funkar inte De är inte Stoke? Nej, men de, de spelar som Stoke och det är inte på deras styrka, det är inte alls smart så att jag Nej, men Pardieu var väl också ute och uttalade sig om detta han pratade väl om effekten av att inte ha gjort ett vidare bra sommarfönster Ja, det var ju katastrofalt. Mm. Det är mycket det som det hänger på också. Dennis Simpson är all ära. Funkar bra på, på som försvarare. Men han kan inte slå ett inlägg rätt. Nej. Jag tror inte jag har sett, sett honom slå enda, en enda mållivande passning. Och då slår han ändå ett par tre inlägg per match. Och alla är mm. extremt dåliga. Han har ingen högerfot. Och men, ingen vänsterfot heller. Men också så, så här. Alltså, vi, vi, har, vi har en fantastisk fjolårssäsong i bagaget med Newcastle här. Och... Europa League spelar in. Vi har alldeles ja. för tunn trupp för att spela Europa League utan att ha gjort någon investering överhuvudtaget egentligen. Mm. Eh, dåligt fönster. De måste köpa någonting i januari annars kommer det bli katastrof. Eh, och det är ju inte Padres fel bar, utan det är Mike Ashley som är en dåre som gamblade. Han gillar att sitta på kasinot det feta Arslet, med sitt feta och, och sitta där och spela bort pengar. Men nu så grävlar på att det skulle funka lika bra som det gjorde förra säsongen. Men med mycket mer matchning. Mm, fokus låg väl snarare på att behålla det som fanns ja. än att köpa in nytt. Jo men det funkar ju inte riktigt så när man har dubbelt så många matcher. Mm. Så att, jag, jag tror att det är en stor bo i det här dramatet är Europa League faktiskt. Mm. Eh, och att det inte kom några investeringar överhuvudtaget. Men apropå investeringar. Eh, även Wenger eh, har ju berättat nu att. Vi kommer att öppna plånboken. Det var väl efter en av de svidande förlusterna i för ett par veckor sedan. Eh, och eh, återigen då en torsk. Kan det vara så att eh, det, det nu, nu vänder det. Nu inser han att de stora pengarna måste spenderas. Pengar finns, gör det snart. Det har ju gått lite olika historier om hur mycket pengar som egentligen finns i den mm. klubben. Men eh, det är klart att efter alla försäljningar de har gjort de senaste åren så borde det finnas ett kapital att ta av. Mm. Ja, det är klart. De har ju de har ju en arena. De avbetalar såklart. Men... Eh, i en budget som finns ju liksom potter av, liksom Avsatta för olika saker äh, Värmningspotten har väl sällan varit särskilt stor just äh, i budget Men äh, Just bygget av Emirates väl, det Indikerar väl att det finns ganska mycket pengar För att äh, Exakt. klubben äger mm. Arsenal borde, nog kunna, borde kanske köpa in, in lite nya spelare Kan man ju tycka För att mm. öka på bredden Alltså Gervinio Bra värmning tycktes det, men jag vet inte. Han har, inte, han har väl varit okej okay den här säsongen? Han har blivit bättre än ens i sin ju, jag, tycker, jag får väl jag tycka han var lite i förra säsongen. Verkligen, men han behövde nog en akklimatisering där. Eh, men sen har vi också, jag vet att, eh, att eh, de har varit och spanat på klass, Jan, Huntelar. Ett, det tror jag kan bli ett framgångsrecept om något. Mm. Mm. För där har du en kille som levererar. Han har ja. haft, hade väl lite tungt när han var i... Ja, oh, oh, Real och, oh, och ja, precis. Milan-utlåningen gjorde han väl ganska bra även om han inte fick så mycket speltid. Helt okej, okay, men han har ju varit nästan till magisk i tyska ligan, så att... Uh... Mm. Och tyska ligan är ändå relativt lik den engelska jag har varit mig på tuffhet och sådär. Så ja, inte det så väldigt bra fotboll där också. Tyska han... ligan är briljant faktiskt. Den mm. borde fler kolla på. Jag kollar på den ganska mycket nu faktiskt. Mm. Jag börjat följa Dortmund lite för jag tycker att de spelar sjukt rolig fotboll men det, det är tips kolla på tyska ligan. Den är nästan den roligaste i Europa nu, tycker jag. Ja, det är fin fotboll. Men jag var, det enda som jag var lite så såhär typ ah, det finns Falcaus, det finns Cavani på marknaden eh, som givetvis kanske, du får nog lägga på ett par hundra miljoner. Mm. Men just Claes-Jan Huntel är väl en så... Han är ju en, en Mario Gomes, en utpräglad målskytt. Eh, har han snabbheten och liksom... Men, men hur är gammal väl just, är han? Han, han, är han, 28, är väl, typ. han är ju till åren lite, till åren kommer. Mm. Visst, ni köpte in Santi i Cazorla nu, men, men rent historiskt sett så är ju inte Venguer så jätte hajpad på äldre spelare. Nej, men han har ju helst tittat på de som är under 23 och nu har vi ju liksom Giroud, vi har eh, Arteta, vi har liksom det är många värvningar över 25 nu. För att han har insett att man vinner inte titlar. Ja, det kan vi säga att man kanske inte gör ändå. Men man vinner inte titlar med, med ett uh, ungdomslag. Nej. Uh, så jag tror att han har han, han älskar fortfarande att, att vaska fram talanger och utveckla dem. Och det, det har han ju i viss mån gjort liksom parallellt uh, med att plocka in uh, The Axe uh, och uh, nu Chamberlain eller? Ja, precis. Ja. Ja, precis. Ja, men så här, och, så, och så typ satsa på Chesney målet och så vidare. Det är ju många, många spelare som har varit, antingen som de var sen de var liksom 12 i klubben eller som kom innan de var 16, 17, 18. Han gillar ju det spåret, det vet vi ju, det har vi sett. Och, men han har sett att mixen måste till, och det måste den ju. Ja, men om vi talar om investeringar så måste vi tala om vilka som kan komma och lämna Arsenal också, för det har väl också snackats en del om. Ja, Tio Wolcott har väl varit ute nu. Ännu en gång haft nya löneranspråk. Ja, han har ju ett halvår kvar på kontraktet dessutom. Precis. Och eh, det, det kommer så vidare. Är och, det bara jag, men jag ser inte så här jättescharmen med Theo Volkott. Är han så viktig för Arsenal? Mm, han, är han har där. gjort tio mål i år. Han, ju, han har gjort så det, ja. Väldigt eh, mycket. Han, uttalade, eller, han var intervju efter matchen förra veckan och, och sa det här liksom att ha, det, det, han har ju varit lite så här, han vill, han vill spela center forward vilket inte Wenger kanske har velat att han ska göra för han... Det kan man väl tycka att han inte passar som. Möjligen. Men eh, nu när han har gjort teammål så säger han. Ah, jag vill spela center och jag hoppas att målen kan liksom visa att jag hör hemma där. På mm. något vis. Eh, och det kan ju vara en hint till att han börjar bli lite så här, Jag vill bli stjärnan i laget. Play me or liksom, ditch me. På något vis. Um, så jag tror ändå att det skulle svida. Han, han har ju snabbheten. Det vet alla. Men han har ju inte det här. Alltså, han kan fejla med en första touch. Han kan börja kladda på bollen för mycket, men han har börjat skapa sig en bra inläggsfot. Han slår alla, nästan alla frispark och hörnor nu. Helt plötsligt. Det var någonting uh, som jag inte alls hade koll på. Hörnorna slår han. Han har gjort jättemånga fina hörnor som har resulterat också. Uh, han slår inte alla frisparkslägen, för där har vi även Kassola som är i de här verkligen skott på mål, men inläggsfrisparker och sådär slår han mycket. Uh, för att börja skapa en bra inläggsfot. Jag tror han har nött väldigt mycket, och över att avsluta har man också sett att han har börjat få igång på, men det är väl just att uh, spelsinnet har han ju det är väl där hans svaghet ligger. Han har ju sällan varit en smart spel utan snarare bara gått på sin fysik, sin snabbhet. Eh, sådär. Men det är ju just att han börjar etablera sig väldigt mycket nu. Man ska ju till hans om man ska ta han lite försvar så sattes ju pressen ganska omgående när han plockades med med Svennis 2006 redan. Mm. Ja, verkligen. Eh, och han, att leva upp till en VM-plats när man är så ung och sen har, har ju det där för, förföljt honom lite. Att man har... Han har väl knappt fyllt 17. Liksom. Precis, så att eh, han är som Oskar, bara 89. Mm. mm. Så och att, ja. eh, han köptes från Southampton precis som eh, som Chamberlain och kostade ju fruktansvärt mycket pengar. Han var lärling i Southampton precis som Dennis Wise. Mm. Mm. Ja, och Gareth Bale också. Det, det är ganska Southampton och jag har fått Southampton och West Ham. Mm. Southampton och West Ham är de två som har är två väldigt bra farmarklubbar Eller som får fram väldigt bra spelare. Lampard, Rio Ferdinand kommer ju från West Ham till mm. exempel. Exakt. Och Everton är också väldigt duktiga på det Ja, de har ja, ju precis, de, ju, annat. Eh, de har ju gjort sig ett namn lite senare. Kanske då mm. en typ West Ham som jag har haft det länge och Southampton då med men Som jag sa då, till exempel Gareth Bale eh, Walcott och nu då Chamberlain och sen har de ju plockat fram Lallana nu ganska. Kom inte Terry kom väl också från eh, West Ham? Från... Stämmer bra ja. ah, han det gick väl dock, eh, Han gick väl tidigare än Lampard tror jag. Jo, det, Lampard det han, det. han väl slår in sig i A-laget Men sådär, det är ju men... ganska, alltså, ganska sjukt ändå, West Ham hade haft eh, förmågan att hålla kvar sina mm. talanger Vilket jäkla lag de skulle ha haft Jimmy mm. Bullard är väl också det i fall tror jag, jag ja, om... till... Jimmy Bullard är, men han var ju inte lika Mark Noble tror jag också eh, Jimmy Bullard är bara världens sjukaste spelare som alla alla borde känna till College YouTube-klipp med Jimmy Bollard, han är min den, idol. Det är riktigt pajast. Han slutar för ett tag sedan, han spelar MPK Dons tror jag. Mm, han slutar. Mm. Spelade Wigan också. Kanske var dags. Ja, men skön spelare. Uh, sen har vi även uh, Tottenham som, uh, som sänker Martin Jolls uh, lite ytterligare. Det går inte så jäkla bra nu för fullhem. Nej, de hade ju en bra inledning på säsongen. Mm, det såg lovande ut då de... Mm. Man tyckte de hade värvat smart. Och... Jag kan inte riktigt se vad det är som har gjort att de har fallit igenom lite. Klappat igenom lite. Kan det vara... Jag har en teori kring, kring lagkaptenen. Shoot. Eh, Breda Hangeland blev utvisad eh, förra helgen vad det var det mm. I 2015 någonting. Eh, och det gick ju som det gick. Och eh, idag, eller igår då så, i lördags heter det. Eh, så torskar de hemma med 0-3. Mm. Han är nog fruktansvärt viktig för deras defensiv. Teorin var inte äh, mycket mer djup än så. Utan äh, försvarsklippan. Ja. Freda Hangeland. Äh, Normannen gör jäkligt mycket för deras defensiv. Så, så tror jag att det ligger till. Så får man väl vända på det och säga att Jeremy jag gör väl mycket för Tottenhams offensiv också. Ja, verkligen. Jäklar vad han har vaknat nu. Sätter två strutar i helgen. Mm. Ja, han, nu... han har något unikt, den killen. Alltså, han kan skjuta ur alla lägen och äh, göra mål. Klassiska så 1 målskyddsmål Men också få... Riktiga sådana superträffar. Men han kan göra mål från lite var som helst. Vilket som, vad ska man säga, karaktäriserar karakter en bra målskytt. Mm, ja. Han är ju ingen briljant spelare ute på planen kanske sådär i alla lägen. Men han gör bra löpningar och, snabb också. Ja, och livsval i boxen liksom. Så att det är, på så vis är han ju briljant och viktig spelare att ha för Tottenham. Mm. Som annars har kanske inte riktigt de här superavslutarna förutom honom. Ja, det är bara har de ju. Men ja. Han har ju gått så. So så -so. Men jag menar, ja, grymt viktig kugge. För ett för Tottenham som, vad jag tycker, inte har så många andra avslutare än vad han Och sen egentligen... har vi ju Gareth Bale också. Så, jag vet inte, det kanske inte var helgen heller, men de gjorde ju en studie på hans nya frisparksteknik för ett tag sedan. Han skjuter nästan som Ronaldo nu, de här vobblande mm. dalarna. Det var nog mot Liverpool, va? Som han gjorde det här frisparksmålet, som visserligen tog i kanske. Men där hade han ju tre riktigt luriga mm. frisparkar som var höll på att ställa Pepe Reina också en jäkla nyckel till Tottenhams to eh, offensiv. Gareth Bale är eh, briljant enligt mm. mig. Han är hur bra som helst. Det kanske är den spelaren eh, om någon engels, eh, britt kanske jag ska säga eh, som kan lyckas i till exempel Spanien. Jag vet mm. inte, Barcelona har ju ryktat suga lite på honom. Ja, jag han är säga. väldigt spännande. Även uh, den Walesan som ska lyckas i Spanien. Ja, ja exactly. det var, det var, jag, jag trodde du skulle säga att det är väl den uh, som det m, lite blir lite avundsjuka hos engelsmännen där att de inte får honom i landslaget. Jo, men jag tror jag också det. Man äh... har varit sjuka på en annan vänsterfot från Wales tidigare. Craig. Ryan Giggs. Ryan Giggs, ja. igen. Jag tänkte Craig Bellamy, han har också vänsterfot då. Och det är väl då? Ja, de producerar bara vänsterfett där. Ja, ja, nej, ja såklart Giggs är ju också en kriga, Men just nu i dagsläget så fäller de nog en och annan tår att de inte har Gareth Bale. Ja, eller Il Capitano. Aaron Ramsey. <laughs> Vidare så Liverpool klarar sig för skulle Utan Suarez mm. Än så no. No. De lyckas knappa dit en 1-0 vinst Mot Southampton Det mm. ska bli intressant att se dem till West Ham nästa, nästa, Eller till helgen Han avstängd fortfarande va? Ja. Jag, jag, jag har missat vad är han avstängt för Vad har han gjort nu uh. Var det en utvisning eller jag, jag, jag skäms lite men jag har totalt missat detta <laughs> Obsen, eh, obsent utseende kanske. Ja, det, det förstår jag. jag. Jag vill inte heller se honom i tv men han är, han är ganska bra fotbollspelare. <laughs> Nej, men eh, det kan också bara vara en, en, till exempel att han har fått mängd gula. Jag är inte helt hundra på vad det beror på. Nej, jag vet inte. Är det någon som vet det? Eh, vi har ju, alltså City. Vad, vad händer i City just nu? De kryssar mot Everton. 1-1. Mm. Eh, ett, ett. Så, en, en på tal om hans avstängning bara. Jag ja. tror jag det handlar om att han har dragit på sig fem gul eller något En annan filmning för mycket. Mm, jag, tror det. Ja, jag mm. tror det. Han är en ful filmare, så mm. kan vi säga. Sitt eh, ja, var... i Everton 1-1. Var... Men ändå Everton är ändå i vårt ett väldigt bra lag. Mm. Upp och ner dock. Men jo, upp och ner, men det, det är ju inte, alltså, de ska ju inte skämmas för en 1-1 där. Visst, de tappar poäng, men Everton är ändå ett bra lag i mina ögon. Ja. Ja, det, det är nog med att man, man funderar kanske lite för mycket på deras Champions League-insats och känner att det är någon form av kris där också. Men det är det ju inte. De ligger ju väldigt bra till eh, fortfarande i ligan så... Av den här eh, spelsajten och döma så är det ingen kris i alla fall. Nej, De är ganska högåds på att han skulle lämna. Ja, jag ja, tror jag, att de har ganska faith i Mancini faktiskt. Jag, och tror, jag att de tror också att, att de, de, de ser att fansen älskar honom. Det sjungs ju mycket om Mancini och att de... Mancini, oh, oh, oh, och så vidare. <laughs> det är svårt att kicka en, spe, en, en tränare som tagit deras första guld på... Eh, bra många, många, många år. Ja, exakt. bara. Första titeln, 68. Det 68 det. En sån en tränare är ganska svårt att kicka. Mm. Och sen så tror jag faktiskt att ägarna har, har förtroende för honom fortfarande. Även debaklet i Champions League. Till trots. Helgens sjukaste match måste väl nästan vara Reading Man U. Mm. 3-4 slutade och eh, kommentarer. United vinner alltid sådana matcher. Mm, det är väl så. Det är, det det är väl man har. har det. Det gör de alltid. Mm. Är helt absurt att de lyckas med det men det är, det är väl det som gör, gör dem till ett, så vinnan, ett, ett, liksom. ett en vinnande klubb ja. eh, många klubbar kanske biter ihop, faller ihop när det inte riktigt går, går för dem men eh, United kör ihop, biter ihop och bara tuggar på och vinner matcher på så, så, ja. på så vis och så här då, om vi går vidare och tror ni att Sebastian Larsson får spela i eh, Championship nästa år? Ja, det verkar ju i alla fall bli lite kritiskt nu för... Ja, det var ju nästan... Vi snackade om Arbetsson förra veckan, tror jag. Men eh, Norwich, Sunderland 2-1 skapar ju inte direkt arbetet, så. Nej, alltså... Det är ju de här matcherna visserligen bortaplan. Eh, och Norwich är, har ju sänkt många storheter. Men... Eh... Ja, men Sunderland, de... Under, nu underpresterar ju Newcastle också så in i helvetet Men Sunderland underpresterar alltid. Om man kollar på deras trupp så har de ändå... En trupp som ska vara, jag tycker i alla fall kanske inte topp fem, men i alla fall slåss om 10-9-8-platserna, helt klart. Ja, Adam, Johnson, Adam Johnson, till Cezanne John, Fletcher Fletcher köpte de för dyra pengar. Mm. Även Adam Johnson, jag tror att de jag tror att de la typ 13 miljoner pund för Fletcher ja. och 12, 10-12, 9-12 mellan 9 och 12 för, för Adam Johnson vilket mm. är ändå ganska stora pengar. Mm. Eh, och de har ju även eh, Mingoli mål de har Sebastian Larsson, Cezanion som jag sa. Jag tycker eh, de har ett bra lag. Och det... och jag förstår inte riktigt varför de inte går bättre. Nej. Det borde de göra. Eh, jag har ingen bra förklaring. Jag antar att det är, alltså, det, antingen att det är någon sl slags förlorarmentalitet i klubben som sitter i väggarna. Ja. En teori. De kanske är an Uniteds antites. Eh, som har extrem vinnarkultur. Mm. Det det är bara mina spekulationer. vi kan ju nästan hoppas. Dels för Larson skull och dels för framtida derbyn mot Newcastle. Ja, de Time Derbyn skulle vara tråkigt att förlora faktiskt. Mm. De är extremt roliga. Så vi får hoppas att de rycker upp sig. Ja. Soundtrack of a Lives med låten Where is the Rock. Ett stående in inslag i Kalls Radio. Måste ja. spelas nästan. Ja, tradition. Vi, vi är vänner av traditioner, mm. ja. Så vi låter det väl vara så? Ja, det tycker jag. Uh, det har varit ett derby i Nord. Derby del Torino heter det kanske inte men det heter något uh, fint säkert. Jag tycker alla matcher i Italien heter något här Derby della Mandonina eller Derby del det Italia. Det låter sexigt. Och. Jag tycker också det. Uh, det här var alltså Derby del Torino typ. Uh, det låter ju helt klart checkare en North London Derby eller Tyne-Wear Derby eller mm, Merseyside. Det låter mer rott. Ja, det låter kallt och engelskt men... Det låter glamour med, engelska, med ja. italienska derbyn. I alla fall så var det Italiens favoriter nummer ett Juventus mot eh, Turins favoriter nummer ett Torino. Torino. I Torino-derbyt. Eh, 3-0 var det. 3-0 till, till Juventus, Juventus ja. och de befäste serieledningen. något stoppa dem. Jag vet inte. Det, det, vi ska ju ändå säga att de leder ju inte med sådär. De leder med två poäng över Napoli. Mm. Så att det är ju inte så att de har ett extremt försprång och det är bara fyra poäng ner till Inter så att ja, nej jag tror det är ju inte spikat i sistan än, det, det tror jag, mycket kan hända. Mm. Jag tror att Napoli blir nog farliga faktiskt, jag tror att de kan bita sig ett tag och, och vara kvar där det, det, det kommer nog bli en strid på kniven tror jag. Mm. Sen om de går och tar hem det, det är en annan femma. De har bättre mål skillnad visserligen men det, jag tror det blir strid på kniven faktiskt. Ja, de är väl, man får väl ändå tycka att de är lite av favoriter. Men jag tror att Napoli inte ska inte räknas bort än. Nej Napoli gjorde en fin match också. Två, två det är ju... Ja, 5-1 var det matchen. Va? Ja, mot Beskara gökan Inler och Cavani gjorde två mål var det. gjorde mål också. Mm. Sen kommer jag ta den sista. Ja, men visst är Napoli värde värdig utmanare till Scudetto nu det, tror jag. Mm. Så nu var det väl lite slitningar nu i Juventus också. Efter att Lucy var ute i veckan och eh, gick Vill ha speltid? Ja, han kräver lite mer speltid och... Lucio som kan jag tycka att det vara en ganska märklig värvning då kan jag tycka. Jag kan, ja, jag, alltså den var ju gratis och hela den biten, men, men just... Jag, eh, menar man blandar jag, in... jag tror inte att man ska göra för stora väx växlar och det faktiskt, jag tror inte att det spelar så där jättestor roll för lagmoralen. Om... Jag, jag tror faktiskt inte det. Jag, jag tror inte att man ska... Det går då... här ut de skalerar hela utspelet. Ja, jag, jag, jag tror att det är bara ett jävla medieutspel och att eh, jag tror inte vi Lucio... ska dra för stora växlar där faktiskt. Lucio är ju annars de senaste 15 årens farligaste mittback, måste jag säga, så... Eh... Med det här liksom, fighting-facet och ilskan jo, och visst. passionen. Jag tror att han kan nog... En är väl ja. Alltid riktigt bra på championship på manager mm. Men Jag ser inte att han inte är viktig så och visst. Och han kan göra sig bra ifrån sig. Men jag tror inte att det, själva utspelet är särskilt ja, signifikant överhuvudtaget. Eh, om hans moral sjunker kanske det blir jobbigt att hantera jag, just med en sån fighting-face. Fighting ja, det, det är nog mycket möjligt. Mycket möjligt men jag tror... Ja, nej. Jag tror inte på det där. Man, man får, får hoppa. Sabbar. En, en 36-åring ska ju vara professionell, kan man ju tycka. Ska eh. han vara. Ja, får de där tidigare på honom kan det bli bra. Jag är för mig om jag inte missminner mig att det var han som bar Bayer Leverkusen till Champions League-final eh, då sedan gjorde det snygga målet och lyfte bucklan mm. för Real. Mm. Och han har även burit eh, Inter till eh, Champions League titel, titel 2009 mm. bland annat. Mm. Så han har ju en, ett fint CV. och också ett stående inslag att vi brukar missa att Inter tog Champions League 2009. Mm. Ja, vi brukar alltid vara lite så här, Glömma bort deras vackra inslag där i all Barcelona. Även om jag tror att det var 2010. Ja, nej, jag tror att det var 2009. 2009-2010. Mm, jag tror att det var 2009. Ja, det var något år de vann. Kom <laughs> igen. Men i alla fall. Eh, vi har eh, Milan som vann mot Catania också, 3-1. Och eh, ja, det, de hakar ändå på. El vi fortsätter att producera. Mm, ett offside mål såg jag. Men det var svårt för domarna att upptäcka. jag kunde lika väl mot fot som kom in och touchade. Eh, tror, visst, de hakar på lite. Men de, de, de är uppe på sjönpoäng på sjunde plats. Mm. Eh, Juventus leder på 35, Napoli 33 och eh, Inter 31. Så att det är ändå en bit upp. Alltså. Det är en bit upp. Så ska du aldrig hänga av Fjolantina heller. La Viola har och... I starka år. Nå, ja. De ligger på 29 Samma poäng som Lazio På femte plats Så att, absolut, de, de finns där Men eh, jag skulle nog säga att Milan kommer inte att hamna i topp fem i år Nej. Det tror jag inte Nej. Simpa, du snackade lite om eh, Tyskland innan mm. eh, Tysklands nu största matchspelare i helgen Det var Bayern München mot eh, Borussia Dortmund Och eh, det blev delad pott mm. Toni Kroos och Goetze Varsitt mål i ett, ett match eh, Blir det en toppstrid, eller blir det Bayern München? Vad har vi varit inne på det väldigt mycket? Och... Ja, vi tar dem där för jag tror att två av sin sen. Mm. Och jag får väl vidhålla min, min ställning i frågan och det är ju att jag tror att det skiljer för mycket poäng. Mm. München I... har ju 38 poäng och Bayern Leverkusen ligger på 30 poäng som på andra plats och Dortmund ligger på skrala 27 poäng. Ja, och det har ju snackats om att Dortmund har ju har satsat väldigt mycket på Champions League med rätta, det gick ju bra. Jag tror att eh, Dortmund kommer nog att hålla de kommer komma topp tre vilket kommer betyda att de kommer spela Champions League nästa år. Mm. Det är jag ganska säker på faktiskt. Eller så skiter de i ligan och vinner Champions League och får platsen då. Precis så kommer också <laughs> och, och, och, och så, så, så som du är ute idag skulle det således bli att nej, nej. du skulle inte alls chalke få direkt platsen. nej. Jag, bara jag, jag är ute och yrar, jag är helt fel. Sorry. Mm. Nej det är okej. Okay. Uh, PSG <coughs> Där händer det grejer. Vi var ju inne och pratade lite om Ancelottis osäkra position. Ja, vi åkte över kanalen där från de brittiska öarna till Frankrike mm. lite väl tidigt. Med det har ja, ju alltmer kommit att bli fotbollens Big Brother-hus det där. Mm. Ja, verkligen. Missvinne med 2-1 och eh, trots att Zlatan stänker dit en eh, vacker kanon, eller så. inte Det är vackert, men det hjälper ju inte när man inte vinner. Nej. Det är en klent tröst. Va, vad tror ni han sa i, i halvtid den här gången? Sist var det ju att eh, hans söner spelade bättre fotboll. Kan det vara att Helena kanske spelar bättre fotboll den här gången? Jag vet inte, kanske hans katt. Jag vet inte om han har en katt, men katt eller hund spelar han Han har ju hunden Trustor. Ja, Trustor. Just det. <laughs> trustor här, jag vet inte om han känner till den, tror ni? <laughs> ja, det var bara en slump. <laughs> det var, var nog inte i skolan var. de hade. <laughs> ja. eh, sen har vi även, vi har inte brört Spanien så mycket eh, som vi borde. Getafe, Mallaga, vårt favoritlag Torska, återigen. Mm. Uh, Barcelona Atletik 5-1 Messi har ett och närmar sig nu Han är väl ett mål ifrån rekordet mm. uh, Rudy Föllers rekord va? Jag läste dock att han uh, fick ju nog ganska Fem av de målen i en turnering som Idag inte hade räknats mm. Nej. Nej, så kan det vara uh, Precis så han är redan slott på något sätt kan man ju tycka uh, uh, Sen har vi ett Madrid-derby mm. Och uh, återigen Så det spelar absolut ingen roll hur bra Atletico är uh, hemma i På Bernabé och så slår alltid Real. Att är ett Atletico. Så är det ju. Mm, det då. kan jag tycka är lite synd. Jag, jag gillar ju ändå eh, dagen och att det inte är statens lag. Mm. Jag, har lite, jag gillar Real. Men jag har lite svårt eftersom det är statens lag. Det, det känns som att de är lite... Ja, ja. men det har blivit en liten annan, andra favorit för oss i... I Spanien, va? Atletico. Ja, ja helt klart. Helt Diego Simeones projekt där. Ja, nej, ja. men det, Atletico, det, det gillar vi. De är approved av Kaltse jag, jag förälskade mig dem eh, när, eh, när Torres spelade där som jag har faktiskt varit pro-Torres en gång i tiden. Eh, när han var där som lagkapten 18, mm. 19, 20. När man var ball då under tidigt 2000-tal när de spelade med eh, Pera i backlinjen och det var liksom härliga killar. Det var... Jag tyckte Torres var fantastisk i Liverpool också faktiskt. Lite filmig och där kanske, men han var ju grym där också. Mm. Ja, det är en fin, fin klubb, Atletico Madrid. Men Absolut. tyvärr så räckte det inte den här gången heller. Nej. Vi ska även passa på att göra lite reklam. Det är snart bara en vecka kvar till vår kära Musikhjälpen konsert. Nästa onsdag 12 december alltså. I Folkets hus, om jag inte minns fel. Exakt. Det finns jättemycket mer information på Facebook. Vi kommer länka det via vår Kalltjöradiosida och via Stambus FM. Sen är det även restaurang i mån. ska vi väl? Mm. Det, trevligt. Ja, det, är mm. det är klart det ska. Det är på och taco-paj. Åh, gud vad gott. Ja, inte illa alls. Sen är det också turning på torsdag. Det är första torsdagen i månaden nu. Och turar, jag har faktiskt inte hunnit med att göra det i år. Ja, jag det inte kanske är, är på torsdag man ska göra det för första gången. Det kan väl vara det va? Mm. Oh, nice. och det är en väldigt häng händelserik vecka för det är även eh, pubquiz på lördag. Shit vad ni har mycket att göra där ute. Ständig leverant mm. bara dit, Det är bara går gå dit och ha roligt. Ja det tycker jag verkligen ni ska ehm, Vi har inte så mycket mer från oss. Jag vet inte om ni har något övrigt att tillägga kring veckans fotboll. Ehm, vi tänkte att vi eh, skulle tippa lite var det inte så? Jo. Ja. Vi, eh, vi kan lägga ut de här tipsen på, på sidan efterhårt. Så det kan vi göra. Det är ju Champions League som vankas nu i veckan Och grupperna ska avgöras De som inte redan är avgjorda De flesta är väl avgjorda Men det var inte så mycket jättespännande matcher faktiskt. Vi, vi kommer tippa några matcher Lägga dem på, på vår sida Och vi tackar för idag Vi ringer ut, tack så mycket, tack bye så bye. mycket. Hej. Tack. Nu kommer Jocke hata på oss Varför då? Jag Han älskar ja, det. Jag, jag vidhåller att inte man Champions League Kvart i det var det kanske.